ما شفت يا ربي يكون انت المغني من المعين انت المعين ما شفت يا ربي يكون انت المغني من المعين انت المعين ما شفت يا ربي أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها عظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين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 أنت المهيب والمعين أنت المعين متعثر بالرزق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على الرسول محمد ذا آله آله والصحبه أجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته I dobro doći na večerašnje predavanje koji će nam inš podržati cijenni profesor H. Salija Rahman. A tema večerašnje predavanje jeste dova najjače oružje vjernika, sumara. Dola ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovoljno obraća sve mogućim Allahom, te traži on njega da mu podari dobro, a da otkoni zlo. Njome se razoje također veza između Allaha i čovjeka, između rabba i robba. Kako kaže uzvišeni Allah su rekao Bekar u prijevodu 186, a kada te robovi moji za mene pitaju, ja sam sigurno blizu, odazivam se movi, moli te kada me zamoli. Zato neka oni pozovu, pozivom u i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Dobla je oružje vjeri ka jedan je od najvećih ibadeta, a ostavljanje dobe je znak pokornosti. A ki kao je znak Kao iznak znak okrutnosti srca i okritanje od Allaha, a Sala sačuva to stanje. Kao što ste već upoznati, naši večerašnji gosti, predavač, uvaženi Hafsa, Fendi, Alija Rahman. a Alija Rahman je završio gazi u Srebegovom edresu, a 2008. godine je diplomira na fakultetu islamski nauke u Sarajevi. Trenutno ima funkciju mama u džami kralja Fafda. Prije nego što prepustim riječ uh, Hafsa, Alija Rahmanu, želio bi da vas samom jako možete, a i to je odeleba Islama, da se što više približite predavacu. Eto, ujero. Euzbil lahi na shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajme'in. Nashhedu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahi. ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد تراقبوا عزيزي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جليل اود posebno da pozlamin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 biti makar jedno posjećanje ili jedan refresh onoga što mi već dobro znamo a i to posjećanje je koristi i u tome je velika, veliki hajr veliko dobro jer uzvišeni je Allah tebareke ve ta'ala u Kur'ani kerimu kaže فَذَكِّرْ فَاِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَاِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ ti opominji podsjećaj, govori savjetuj a savjet I podziecianie Odim i puno se koristi. Puno se koristi čovjek Jer, braće i sestre, nije na predavanju samo čut nešto novo Predavanje i druženje I ovo što mi sad ovdje imamo Nosi sa sobom jedan poseban hajr, poseban bereket Zbog kojeg Allah te barekeve te alas pušta posebna, posebne halove na srca vjernika I ono što ćemo mi odavde ponijet večera svojim kućama Ne mora biti samo znanje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 Mi, dok raspravljali i dogovarali, šta ćemo mi vama već raz govoriti? Ovaj, mi smo zaključili da trebamo govoriti o nečemu što je potrebno danas ljudima. Mi govorimo već raz o nečemu za čim mi imamo veliku potrebu, draga braća i sestra. I ja, i Hođa, i Hadžija, i Haafiz, i Ulema, i profesor matematike, i fiziki, i ministar, svi imaju potrebu za ovje. Mi govorimo već raz o nečemu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 Da ne kažem ritualno, ritualski. Ajde, samo nek prođi. Rabbena, rabbena, rabbena, atina, atina, atina, atina, višta, ti se svugdje, samo nisi Allahom. Dakle, govorimo već čas o nečemu za čim mi imamo veliku potrebu. Veliku potrebu. Jer je puno stvari koje tražimo, koje nam trebaju, a ne mogu ja dat tebi, niti ti možeš dat meni. Nego možeš samo da nam da onaj koji je moj i tvoj stvoritelj, gospodar nebjesa i zemlje. Allah te bareke ve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 Međutim, osjećaš li ti, što je fenomen dovi? Osjećaš li ti zašto mi trebamo da dovimo? Allahu Đelešanu, zašto da mu dižemo ruke? I treća stvar, imamo li mi potrebe za dovu? Evo, u prvoj ovoj tački, ja vam želim o tim stvarima da skrenim baždu i da vi naravno o tome razmišljali. Ja sam vam. Vidite, ko je ta osoba koja treba da moli? E u naš, našim dunjaločkim stvarima Sad ne govorimo o dovi Allah Ovdje u ovim našim dunjaločkim relacijama Dok mi sad kupujemo, trgujemo, radimo, škol, školujemo, se studiramo Ko koga moli? Odnosno, koja je osoba koja moli za nešto? To je osoba Koja ne može da riješi svoj problem Ili nema snagi il nema para Il nema bogatstva, il nema položaja, uticaja, il nema pameti. Načini ne može da riješi sam na svoj problem, jel tako? Imen se to deslo X puta i vama se deš svaki dan. Imamo neke situacije koje ne možemo riješiti, i onda moliš ženu. Dobro, žene, puno molimo. Onda moliš ženu, moliš punca, moliš profesora, moliš doktora, moliš ke, okay, nije to problem ništa. Al samo vam želim kazati da, znači osoba koja ne može da riješi svoj neki problem, je osoba koja treba da moli, da čini dovoljno. I vidite, ovac os osnovna karakteristika osobe na dunjaluku kad nešto moliš nekoga, je da si poniže.. Zapamtite. Kad na dunjaluku nešto moliš nekoga, hafiza, bilo koga, uglavnom si ponižen. Al kada laha moliš nešto,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 U stanjima i momentima onih osoba koje nešto mole Sprem ljudi koje mole i osoba koje ne mole Allaha samo Kad moliš Allaha, Allaha te uzvisuje, kad moliš ljude ljudi te ponizi Al bez obzira na sve to, Allah nije zabranio da mi jedni drugi za nešto molimo To ćemo poslije pojasniti Mi samo želimo da kažemo, draga moja bratio i cijeni sestre Da mi u svakodnevnom svom životu smo upućeni jedni na druge, vidite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 Nama nije zabranjeno, evo upet ponavljam, da jedni drugi je zamolio Brate, daj pomozim Daj mi učini tu Daj mi daj hiljadu maraka vraćati Tu islamu, pohvalno Međutim Evo, je ona ti sad, ne do Allah, bolestan Puno si bolestan I ne možemo ti mi odje pomoć I dođe neki sad tamo, princ Iskuvajta i kaže, koliko treba, milion maraka Evo, milion maraka Ajman, ja fare, otid liječ se I on tebi pomoge I on sad u našim očima veliki, jel? Razbali se i taj princ koji ima milijardu, ali ne može nijemu niko pomoći osim nekog, nekog tamo desetog princa sa Bruneja, koji kaže, koliko treba liječenje, 3 milijarde, evo tri milijarde. I sad, taj drugi princ je još veći u našim očima. Ali vidite šta Allah u Koranu kaže. Ja, ejjuhen nas, entumul fukarau i Allah. Svi, o ljudi, o ljudi, svi ste vi fukarau odnosno na Allah. Allah ni rekao, paz suhanallah, ta jedan princ je fukara u odnosu na Allah. Il drugi princ, il ja sa hiljadu maraka, il ti sa deset hiljada maraka, il tu zlaci su fukara u odnosu na Allah. Ne, ne, svi ljudi na dunjaluku od Adema do zadnjeg čovjeka, sveška bi se sastavilo, svi smo mi fukara za, za Allah. Kolike su Allahove riznice? Wallillahi huwazainu samavati wal ardu. Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlji.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 Mi ste fukara u odnosu na Allaha. Vidite ovo ima duboko značenje. U, u arapskom jeziku imaju dva izraza za da se označi sir, ovaj siromaštvo. Prvi izraz je miskin i dvi znatelu kaže miskin. A drugi izraz je fukara. Ovo je još češći izraz u našu bosnu. Međutim što je Allah ovdje baš upotrijebio izraz fukara? Paste riječ izra, izraz miskin dolazi od riječi sekene yeskun. To znači stanovati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 Allah za ljude, sve ljude, kaže entumul fuqarao ila Allah. Vi ste sirotni u odnosu na Allah. Allah nas na ovaj način kroz ovaj ajet želi da postać ukoliko smo mi potrebi da molimo Allaha džellejalalhu da mu upućujemo dove svakog dana. Jer mi ništa nemamo u odnosu na Allah Sve kad se saberi na dunyalku, ništa ne vriedi u odnosu na ono kod Allaha. I da mi istinski znamo Koliko je bogatstvo Allaha, i vrijednost Allaha, i njegovu dobrotu Zapamtite, braćom, maja draga i sestre Nikad ne bismo ispružili ruku prema drugom braku muslimanu Ili prema nekom čovjeku, nego prema Allah Nijed bi kad zatražili nešto od drugog čovjeka, osim od Allaha, dželjšana Entumu fukarau ila Allah Vi ste fukara u odnosu na Allah. Šta je to Allah? Koliki je Allah? Kakva je njegova pleventost? Kolika je vrijednost kod Allaha? Kak'ja sto riznice kod Allaha? Što je ujedno dokaz da samo njemu trebamo dobu činiti. Njega, njega molite. Slašišamo jedan događaj koji nam opisuje šejt Kišk u jednom svom predavanju. Možda ste ga i čuli. Ali mene je jako doimio. Gdje on samo spominje predaje koje govori o sudnjem danu. O puhanju u suri. Prvom puhanju u suri, drugom puhanju u suri. Sur, sudnji dan, katastrofa, polaganje računa i sve ostale. I jedan poseban moment je mene lično zadivio A to je sljedeći Kad se desi ta, ta, ta kataklizma Kako Allah u Kur'an opisu Naprimjer Ida šem su kuguret idan nuđumum kedar Ili ida se maun um fečaret Ili ida se maun um šeqat Ili ida zuzilet il ardu zil zaleha Tamo kad Allah opisuje suđi dan Kad se zdrobe planine Kad porije, posuše rijeke i mora Kad ljudi pomru Kad džirin pomru Kad šetani pomru Kad pomru meleki, kad pomru, kad ne bude bilja, kad ničega ne bude, golo gološ pustinja znači, ništa ništa neće. Pazite. Znate ko će ostati tada? Ostaće Allah. Ostaće melek Džibril, ostaće melek Mikajel, ostaće melek Israfil i ostaće melek smrti ili kako kod nas ubosnjem kažu Azraela. Zapamtite, ova četiri meleka će ostati Allahu. Sve kad ljudi pomru, I tamo se navodi da će otprilike četrdeset hiljada godina takvo stanje biti To ne odgovara ovim našim našem brojanju vremena da znate Jer na sudnjem danu samo Allah zna kako će tamo vrijeme ići, kako će teći, kako će prolazit i tako vremena Ali I onda Allah Želešanu mu kaže meleku Azraila Meleku smrti O, meleku smrti Ja melek Meut Kaže, ko je ostav na zemlji? A ona tišina Kaži, gospodaru Nije nistao nikom Osim tvojih robova Meleka, Džibrila Mikaila, Israfila i Melek Pa će kažat Allah Želešanu O, meleku smrti Idi i uzmi dušu Meleku, Mikailu I Melek smrti ode i u smrti Mikaila Pa Allah opet ko je ostao Pa kaže, Allah ni ostao nikom Osim tebe i tvoja tri Meleke Tvoja roba Džibril Israfil I ja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 Gdje su kraljevi? Gdje su dvorci? Gdje su politike? Gdje su bijele kuće? Ne znam i ja. Gdje je ovo, gdje je ono? Gdje su bogataši? Gdje su sileđje, Gdje su krvnici? Pa će melek smrti kazati gospodaru, nije ostalo niko osim tebe i mene, tvog poniznog groba.. Subhanallah. Pa će Allah kazati, o meleku smrti, uzmi sebi dušu. Kad bude, uzimo sebi dušu melek smrti. Allah jalešanuhu će vidjeti tegobu na njemu, pa će ga upitati šta je Kaže, Allah, da sam znao da je ovako teško Kad se ispušta duša, molio bi te da nikad nijednom čovjeku dušu ne uzmiju Pa će umrijeti melek smrti I ostaće sam Allah I pasti Četrdeset hiljada godina će trajati tišina Niko se ne vidi, niko se ne čuje Nema džina, nema meleka, nema ljudi A Allah u tih četrdeset hiljada godina, Almire, brate Pita, stalno pita Lime nil mulkul jeum Znate onaj ajat iz sure Mu'min? Kome danas pripada vlast? Kao da pita, gdje su vladari Dunjavučki? Pa nema odgovora, pa nema odgovora, pa prođe neko vrijeme Pa Allah opet pita Lime nil mulkul jeum Kome pripada vlast? Pa nema odgovora, pa nema četrdeset hiljada godina Prođe, nema odgovora i onda Allah kaže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 da molim, e, veljeste džibuli naređuje ti da, da mu dovučiniš pazite kolika je Allahova opet milost s druge strane ljudi kad ti nešto naređuju naređe ti, da ti slomi ređa rijetko ko ti naređuje da te nagradi a Allah ti naređuje da te nagradi vidite Allahove milost naređuje ti da ti dani je dobro A zašto je um ajetu Allah povezao فَلْيَسْتَ جِي بُوا لِي وَلِيُ مِنُوا بِي Molite me i vjerujte u mene. Islamski učenjaci, kad u tepsiru govore o ovim ajetima, oni su vrlo obazrivi. Svaki detalj ima zapada za uči. I kažu oni, zašto je Allah ovdje spojio svezu, dobu i pitanje vjerovanja? Vjerovanje. Zašto? Zato, draga moja, braćo i cijenjenje sestre, što je dova znak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 Zbog te dove koju upute Allahu dželle u tim trenucima jer ti cin si digo do si digo ruke ti si Allaha prezdao a Allah to odna straži Allah to odna straži i vidite ovu dubu stvar kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem u hadisu koji je bilješman Tirmizi imam ga davo imam mesaj hadise ispravan kaže ed duaa ibada vidite tu govor ovaj hadis da duaa ibada Što nije poslanik ali islam nigdje u, u hadisima rekao Namaz i ibadet Zekijat je ibadet To jest ibadet Ali nigdje ovako eksplicitno Jasno Da je došo hadis da je kazano Es zekijat wa Nije Ja ne znam za ta hadis A za Dovu je došlo Ed du'a ibadet Ed du'a ibadet Što je poslanik sallallahu a.s.t.a.s. minuo? Vidite, draga braće i sestri Ibadet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 Digne ruke Allahom, jel nešanuhu bolan Digne ruke Allah pusti suzu nekada Reci, ja rabi, tisi jedini koji može pomoć Vite, Allah nam naređuje Činite dovu Allah I sad Ima li kakvog Da Allah nama naredi Da mu činimo dobu, a da nam je ne primio Šta vi kažete za čovjeka, koji on kaže Hajde to uradi, pa ću ti ja da to i to, pa na nakav izlevati. Nema smisla. A Allah za sebe kaže husna. Allahu pripada najnjepši primjer. S Allahom se ne može u pozitivnom ništa rečunati. Pa zar će Allah nas pozbati da nešto radimo, a <laughs> da nam to ne primjeri?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 kaže poslanik sallallahu ve sellem u hadisu kojeg bileži isli tako imam Tirmizi imam Nesa imam Ebu Dawud kaže Allah je stidljiv plemenit stidi se da kadrob rob digne ruke i moli Allaha za nešto da ih vrati prazne i očajne Allah se stidi toga subhanallah pa ste ovdje ovog izraza u hadisu stidi se sa zamisli koji ti trebaš biti uhljub. Da kažeš ja ja molim, ali ovo ništa. Meni je dolazano takvi ljudi. Nije namaza, panja, aman. Kaže, ja sam džab. Nije spozno ni Allah, nije spozno ni namaza, nije spozno ni ibadat, nije spozno suštim vjerim. Jer ako ti odvjeri očekuješ da budeš princ na dunjaloku, nisi spozno Ako ti od ove očepuješ da kad god digneš ruke, da to odmah bude sutra dato i duplo nisi spoznalo. A vidjet ćemo za 15 minuta na kraj drsa. Što? Allah je stidljiv i plemenit. E, zamisliti, Allah se stidi i vrati truk. A ti samo treba da uradiš tri, 4 šarta, koji opet ponavljam, radimo jedni drugima. Slomi smo se uvlačeći gazdama i šefovima. Kad treba da nam oni nešto dali, tad šartovi ne dolaze u pitanje. A kad Allah kaže, treba da prvo vjeruješ, treba da se očistiš, treba da budeš ponizan, skrušen, treba da sačekavaš na ovu, nemoj ne nemoj požurivat ovu, onda nam teško. Da je za minutu da se stvori odmah. I čim Allah nje dadne, da no, to je Nešto ni u rinu sa, sa Bogom. Ne uzeti na I Vidite, kad su pitanje ova Allahov imena. Ja vam želim samo da skinete pažnju na jednu stvar. Ima jedno lijepo Allahovo ime, neko bude jedna digde ise. Al kad smo sad pomenili ovu Allah je stidljiv. Allah je Glemanit. Stidi se brati truke roba. Da vam spomenem jedno lijepo Allahovo ime, možda možda ima da je nekad koristite toga. Allahu ime ima el shakur. Pa ste, da Allah ima najlepša imena. Da su Allahova imena i Allahova svojstva najuzvišenija. Da ne liče ničem. Ja, jedno od Allahove imena je Ešekur. A znate što znači šukr? Kad kažem mi šukr. Co? So, pa bi ime Ešekur značilo onaj koji zahvaljuje. <gledanji> ali je, je li ali mir, logično da Allah zahvaljuje? Hajde ti sad mi ne reci. Je li logično da Allah bude zahvala nekom? A vidite, Allah kaže. وَمَنْ يَاقْ تَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Ona ko uradi dobro Allah mu poveća نَزِدْ لَهُ فِيهَا husna. dadne mu uvećanju dobro u smislu nagrade jer je Allah šta غفور شَكُور onaj koji prašta je onaj koji je zahvalan pa što je Allah zahvalan vidite ovo sad malo nelogično kako će Allah bi zahvala meni tebi I na treba li gospodar da bude zahvalan nama? Islamski učinjaci kažu ovako Suhanallah Tu je Allahova dobrota Allahova blagost prema svojim robovima Tu je kaže poput zemlji Ako možemo navesti taj primjer Allahu je Allah je iznad svakog primjera sličnog Ali ako možemo spustiti na neki naš dunjalučki rezum Zemlja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 Zahvalna zemlja pravu malo đubreta, malo malo treba đubreta, malo ureje, malo kana, niček puno, a puno rađa. Ima vodu, ima, ne trebaš se ništa sikirati, samo nekni. Samo posiješ. Staviš jedno zrno, nikrie klašti, tapsa sa, sa hiljadu zrna. To je ona zahvalna zemlja koja rađa. Izbilja je takva. Staviš unju malo dadnje ti puno. Staviš jedno zrno še kukuruz, a nikrie šta. Čitavo stablo sa pet klasova. Kaže Allah je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 ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنه كورا دي يدن دبر ديالو اللهم توموا ال مساء من ينفق نفقه في سبيل الله كتبت له ب 700 ضعف الى اضعاف كثيره قال محمد الله صدق الله ما يطيشه ب 700 I ti ako si pametan normal, rećeš Allah te radio, Allah te uputio Allah ti pomogu, svaku, Allah ti pomogu Allah dao svako dobro Ti i se gledaš, makar riječima Odužiti mnogo, mnogo, mnogo više To radi svaki normalan insam I svaki pametan u sam Pa ćeš nekad pro život gledati se mom dijetu Ako ništa pomogneš, ako zapneđe Vite kakav je dobrota Allah. Uradiš jedno dobro djelo hađija Deset Jedna markica Radi Allaha do 700 puta. Kaže: "Moje efendija, edin, dajete za markun za grijanje. Allah da da 700 puta ili više, 1000 puta. Jelko posti, Allah za post može nagraditi džennetom, bi gayi dikisam. Da ti jedan dan posta bude ulazak u džennet. Ne znaš, ako ti Allah primi. I vidite, još jedna stepenca više. Allah nagrađuje samo za dobro dijelo Allah nagravi još zašto samo što nanijetiš tako bi nežimam u harijama muslim u hadisu u poslanika u kojem kaže men neva ko nanijeti jedno dobro dijelo samo nanijetiš Allah ti šta upiše deset dobrih dijela ili upiše ti kao da si ga učinio samo na ničinom radio a onaj ko nanijeti pasite sad ovo Kona nije ti da uradi loše, pa ga ne uradi, Allah mu dobro. Zato što je Allah es-sekur, zahvalan čovječe Kad Allah kaže da je stidal, da je blag, da je zahvalan. Ovo, o, ova imena imaju za cilj da umeni i u tebi probude osjećaj stida bola. To ti je isto oko kad naš ti uradiš, dođeš u džamiju na sabah. Na rani sabah dođeš u džamiju. I dođe šejh koji bi trebao da bude tu u džamiji na ranom sabah. A nije došao. I ti sad da bi njega zastidio, on te pita, mašala, dje stidio je tako rani ti kaoš pribjero sabah? Ako je pametan, zastidit se. Ovo Allahuvo ime ima za cilj da u nama probudi stid od Allaha bila. Kad poslanik Islana kaže da je on stidal plemed, stidi se da vrati ruke prazne. Zašto se mi ne stidimo Allah? Zašto malo molimo Allaha? Zašto malo dobimo Allaha? A malo dovimo Allaha? I malo je oni iskrenih do, do, do, dovitelja, dovača. Malo. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel kaže kad me ko pitao kakav treba da izgleda čovjek koji iskreno dobije Allaha i koja je dova primljena. Kaže ne bi znao osim jednu situaciju na navesti. Kaže koja?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 počevši Allahuma Rabbena Atina Fidunia Hasane pet puta klanjamo nakoliko rekata pročivo s puta Fatih mislim bar jednom ona je osjećaj da se javi bar jednom bar jednom ali nije svako zaslužan kod Allaha braći od moja draga da dođe na tu stepen na taj stepi jer pazite ti kad dođeš na stepen da te Allah prima dove na jedna kaže kad je učenik neki kod nekog šeha došao ovaj, a šehu Allah prima dove šehe znao stotu Allahovo ime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 Bola, nemam od čega hrani djecu, nemam kako preživiti Rekuješ ovaj, načelnik općine da ne možeš ti prodavati drba u grado I pokripli se seljaka Vratio se učenik kod šeha Kaže, šta si vidio tako i tako u njemu kličan? Pa kaže, šta ti sad misliš? Pa kaže, ja molim Allah da prokle, proklete onog načelnika, da ga uništi, da ga samelje Pa vidiš, kaže, da ti nisi za te dovi, Ti nisi za to gime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 Evo, zamišljaš li tražiš nešto ovako ko što je ovaj tražio? Kaže, subhanallah, neki ljudi kad moli Allaha djel našanihom, ogriješe se puno. Kako se ogriješe? Ogriješe se tako što jednostavno pomisli o Allahu nužno jer im Allah ne primi odmah dihudu.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 Moj robot zemlje. I dođe Džibril. Dođe Džibril i vidi moj Mustafa mo. Moli se Allah džellejalal. Čini dobar. Pa se Džibril obraća Allah I Allah ga pita: "O Džibril, šta se zateklo?" Kaže Allah onaj neski da ruku Pa prođe opet, neko, pa kaže dobar. Prođe opet neko vrijeme. Prođe opet neko vrijeme. Prođe opet neko vrijeme. Allah ne prima do. Kaže, Džibrilu, id vidi opet šta radi onaj rob. Pa Džibril dođi, kaže Allahu, on opet isti, kaže Allah ovaj ne potušta. Ali kaže, Džibrilu, naređujem ti da se do prima primam. Pa kaže, što gospodari? Kaže, zato što ja volim slušat glas svog roba. Subhano. Džibrilu, ja volim da slušam glas ovog svog roba. Zamislite da ti neko sad dođe i da kaže E, slušaj, Allah te obavještava da je njemu drago čut tvoj glas. Ima liko od nas ovdje da bi da mu ikad ova bude primjena. <laughs> Svi bi rekli, ne moraš, Neka ni primjim, samo mi je važno, to je važno. Pazite. I nikad ni ne znamo pravu mudrost Kad će, zbog čega će, u koji moment će Allah primi do. Tvoje je samo da bo, doviš Allaha dželšanima Sa ubjeđenjem da će ti Allah primi dobu Šta znači sa ubjeđenjem? Ono što smo govorni, kad moliš direktora Allaha moli još duplo boljeta od toga Da moliš Allaha, a da ne požuruješ do. Da moliš Allaha, a da si smiren, skrušen Da moliš Allaha u posebnim vremenima, kao što je vrijeme između jezana i kamen, kao što je vrijeme, il esharih umjestakfirun, u neku doba noći, razumijete li? Pred, pred zoru. Kao što je džuma, kao što je petak, kao što je Ramazan, kao što su... Znate već gdje otvorite ne, bilo koju hadisnu, zbirku, naćete hadise kad treba da se dobi. Kad je najbolje da se dobi. Da moliš Allaha, i da ne požuruješ. Ne moj traži, daj sad, daj sutra, daj prekost. Allahu, daj ka ti znaš da je hajr Tad Allahu, primi moju dobu I ja ću za sad Navest na kraju Jednu Jednu priču samo Vezanu za Koko imam? Tamo. Evo još dvije, tri minute Vezanu Ja tu priču sam spominio negdje na Dersovima ali. Čuo sam je od jednog svog Dobrog Efendije Mašala koji je učio pred velikom ulemom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 Zamiste u to vrijeme kaže portir: Nema mjesta. Nema mjesta. Ima lopova, hrsu za svakakvih kaže. Hajde ti na Polje, a ja ti mogu preporučiti najboljeg jednog čika ovdje pod džamijom. Jednog starog čika pobožnog. Sve ga znaju po dobro. Jes' je sirotinja, al možeš kod njega noći pa sutra nastavi. I kaže: Dolaz je Ahmed ibn Hambal. Kutsej nagrat.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 Da karstom za ispečak koji hiljep sutra proda na uci i od toga živi. I kaže Ahmed ibn Hanbel: Ja sam kaže došao. Mismo pričali, malo ništa, se ja nisam predstavljao. Odma smo legli spavati. Ja se kaže, je probudim u 12:01 on privrće hlebove. Subhanallahu. Stav. Allah, stav. Zikri čovjek. kaže ja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 Ja ga pitan. Kaže, dedo, mašala, ti si dobar čovjek. Ti si, hajroj. Kaže, Allah zna. Kaže, ja se sinoć probudim, ti mašala radiš, zikriš, Allaha spominješ. Ja se opet probudim, ti noćni namaz hlanjaš. Kaže, zastidio sam se. Pa je to, kaže. Kaže, dedo, rec ti meni, doviš ti Allahu, željašana, ništa? Činiš Allahu dobro?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 Kada Allah uzvišeni Odredi da njegovom robu Bude primljena dova do Kad Allah odredi Nebitne su naše funkcije i položaj Hadžija, hođa, hafiz, direktni, ministar Premijer To ne igra ulogi Allahov kader kad, kad se spusti Taman ona najveća fukara Ako je kod Allaha zaradila Doćeš mu na koljedu Ahmed ibn Hanbal je bio imam ummeta da je najavio mjesec dana da je najavio minutu prije da će doći u to mjesto gdje bi se sam narod da ga dočekaju rat bi izbio kući ući ući ponudili bi mu i žene i kćerke i metke i sve ali Allah odredio i zapisao da jedan mali i siromašni rob koji je dobar i pobožan kojim ga moli kojim učini dovu. Allah je odredio da Pa Allah primiju kabuli do, ovo zapamtite. Ovo je važnije da zapamtimo nego nego ovu čitavu priču. Da ti možda jesi mali an u očima nekog, nekoga. Ali se kod Allaha veliki. I skoro sam čitao jednu knjigu od jednog alima, svjetskog doktora Ajda El Karnija, koji govori o jednom velikom dajiu, sadašnjoj saudiskoj Arabiji. I kaže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 Mnogi ljudi to neće da pričaju zato što ih je stid do se pričati. A vjerujte mi, kada bi neki ljudi ispričali svoje, isp... svoje doživljaje sa Allahom, bilo bi nam dovoljno za četavu životu. Jedna je li vi njihove priče? I zato molimo Allah, da kada ga molimo, da ga molimo skrušeno, prisebno, sa uvjeđenjem, vjerovanjem da će nam Allah pomoći.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 Najvažnija stvar da ujutro kad progledaš kažeš ja rabbe za tebe danas živim u ime tebe Glimi i tebe tražim na tebe se oslanjam stitam svoj dan zanijet mo ime Allah te barekim ta ala. Onako kako ti zanijetiš tako ćeš se na kraju nagrađivati i zato subhanallah nek nam ne bude teško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 Došao u školu, njemu neke zadnje klupi I on je čitav dan Murta I od učitelja i od nastavnika. Rahat, spava, odsutan E sa šta će pametan učitelju raditi? Če ga istirati? Če Neće Tako je Allah, Allah u još još ne Nemoj ostavljati On ostavi pa makar za vašu idlicu Možda te Allah iz stanja odsutnosti Prenese u stanje šta? Budnosti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 Sad nisi samo budan, sad si prisut malo pratiš, pa uvjeti koja u glavu, jel? Ali kaže, opet ustraj Almire, jer možda te Allah iz stanja prisutnosti, pazdevu, prenesi ustanje stanje odsutnosti, od svega osvog Allaha. Ova je jaka. Subhanoval. Ovim stvarima se bagio i Bamid Muqajim. Ovi imami koji su imali ali sponostilim, suptilim stvari. Moždate Allah zbog tvoje iskrenosti, zbog tvoje upornosti jest teško, problemi, velaje, zima, mrskom javnesti, teško, sve. Kako će ja Kur'ana danas proći svaki dan dvije stranice? Muka, posao, ali Možda Allah počasti takvim deređama da budeš odsutan od svega osoba od Allaha. To vam je ono kad vam je fuda ili bijad izgubio dijete, moj hađer.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 kad čovjek dođe, volan Allah je samo bitan. Sve će ovo proći. Sve je ovo sekunda. Sve je ovo jedan trenutak. Samo je Allah bitan. I zato, draga moja braća i sestra, molimo Allaha tebareke vete Allah. Molimo, molimo za sebe, za svoje porodice, za svoje hanune. Ma ne trebamo mi plahu, nider sa tovim stvarima, hajmo mi sami sebe pitati, kasmo, smo, evo, ka smo iskreno zamolni, ali da smo osjetili do za sebe. Pa ja ne znam niče. Idem ja, ja jel, ja, ja, mir idemo sad iz Sarajeva, molimo Allaha da nas sačuva od pucanja guma, od ovoga, od onoga, ovaj, da, da bude hajrli put, ali sve je to nekako rutina ona, jel? Ja ću vam prenijet evo za minutu i završati jedno iskustvo sa hađa, sad dok smo bijeli ja i moje hađe ove istuzne. I, i predlaguo sam ovom jednom profesorom Mustafi Spahić, Edin Efendija.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 To se u zrak osjeti, tam beka je zato takva. I ja kad sam vidio onog jednog čovjeka tamo iz Afrike, on se je zalijepio za kjavu. Isto koda je onaj, ono lijepilo što reklamiraju, pa se okrenju na plafon pa stoji. Allah mi, polcajci njega vako vuku, trgaju ga, nešto. I na kraju oni oni pendrecima kažu Allah da te primi u kvobu. Ja, subhanallah, kažem Pa eto, fala Allahu Nadođe ti trenutaka kad čovjek iskreno moli Al kad i koliko Za sebe tako moliš Sa onim osjećajama A ka ja za tebe, ti za mene Pa dje, Sirija, dje, Palestina Dje, Egipat, dje Ume ti muslimani Ali eto, kroz ibadet, kroz čišćinje Kroz te stvari, inša Allah Da nas Allah popravi Ja sad, Allaha molim Da nas učvasti na pravom putu nas i našu djecu, naše hanume, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi kada to bude najpotrebnije da se uvijem danu. Da vas Allaha nagradi što se došli, ja ne znam, je sam na dug, meni je rečeno da, da vi volite da su. Yes. Molim uzvišim Allaha da vas nagradimo, zaista prelijepo predavanje. Bođem, molim Allaha da svi zađemo uz gledeći džami, maski, jači, Nadajući se da smo se koristili od ove večerašnje predavanje, da smo naučili nešto novo, da smo se podsjetili na ono što već znamo. I još jedna stvar, draga brađe, ciline, sestre, ovom prijelkom vas pozivam u prostorije Oaze, gdje Uduženje Oaze organizira svake srede i nedelje kako tematska, tako i opšta predavana. A imaju tu i neke druge aktivnosti. Imate stranicu www.azatcorp imate na pedu stranicu azat tu za moći postaviti taj i vidite neke dodatne